Книга Рути Розділ Четвертий Вогоз вийшов до міської брами та й сів там. Коли ж проходив тудою той родич, про якого він говорив був, він сказав йому «Ходи не сюди, як там тобі на ім'я? Та сядь тут». Той підійшов і сів. Тоді зібрав вооз десять старших чоловік у місті і сказав Сядьте отут. Сіли вони, і мовив вооз до родича. Ноеман, повернувшися з Моа в краю, продає ту частку поля, що належала нашому братові Елімелехові. От я й ухвалив повідомити тебе і сказати. Щоб ти викупив її при отих, що тут сидять, і при старших народу мого. Коли хочеш викупити, то викупи. А як ні, то скажи мені, щоб я знав, бо окрім тебе нема викупителя. Я ж допіру після тебе на черзі. Той одрік. Я викуплю. Вооз сказав тоді. Гляди ж. Коли викупиш у Ноеми поле, маєш узяти за себе і руту, мавитянку, жінку померлого, щоб зберегти ім'я покійного за його спадкоємством. Зобов'язаний до викупу родич, мовив, якщо так, то я не можу взяти її за себе, щоб не ушкодити мою власну спадщину. Бери ти моє право на викуп, бо я не можу викупити. А був за давніх часів такий звичай в Ізраїлі, що при викупах і обміні, та щоб підтвердити всяке діло, один скидав свій капець та й давав другому, бо так робилося засвідчення в Ізраїлі. І сказав правоповинний викупитель в Озові, «Бери для себе» та й скинув свій капець. Тоді воз промовив до старших і до всього народу. «Нині ви, свідки, що я викуповую в Ноеми все, що було в і усе, що належало Ківйонові і Махлонові. Та й Руту, Мавитянку, Махлонову жінку, беру собі за жінку, щоб зберегти ім'я померлого за його спадкоємством» і щоб не зникло ім'я померлого з-поміж його братів та з-поміж громади рідного міста. Ви нині свідки тому. І весь народ, що був у брамі, разом з старшими сказали, «Ми тому свідки. Нехай Господь учинить з жінкою, що вступає в твою хату, як з Рахиллю і як з Лією». Які обидві побудували дім Ізраїля Володій потужно в Ефраті, Ім'я ж твоє, нехай славиться в Іфлиємі, а з потомства, що дасть тобі Господь від тієї молодиці, нехай стане твій дім, як дім переца, що його породила Юді Тамара. І взяв з Руту, і вона стала йому за жінку, і ввійшов до неї і Господь дав їй зачаття, і вона породила сина. Жінки ж Ноемі казали, «Благословен Господь, що дав тобі сьогодні викупителя, який збереже твоє ім'я в Ізраїлі. Він буде втіхою і підтримкою твоєю на старості літ, бо ж породила його твоя невістка, що тебе любить, і краще для тебе від сімох синів». Взяла Ноема дитятко і пригорнула його до грудей своїх, та була йому за няньку. Сусідки ж дали йому ім'я, говоривши, «Ноемі родився син». І назвали його ім'ям Овид. Він став батьком Єсея, що був батьком Давида. А ось – потомки Переца. Перец породив Хесрона. Хецрон породив Рама. Рам породив Амінадава. Амінадав породив Нахшона. Нахшон породив Салмона. Салмон породив Вооза. Вооз породив Овида. Овид породив Єсея. А Єсей породив Давида.